إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعن لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم wa syara al-umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar kita lanjutkan pelajaran kitab shifatus salatin nabi SAW alaihi wasallam min atakbir ila taslim kana qataraha karya syekh al-allamah al-muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Qala Rahimahullahu Ta'ala Ma kana yakrauhu sallallahu alaihi wasallam, fi Fis salawati Surat-surat Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." di dalam salat-salatnya. Pada bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang bacaan surat atau bacaan dari kumpulan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu mencakup salat fardu ataupun salat sunnah maka telah datang Riwayat-riwayat Yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW Membaca surat-surat yang tertentu Dari Al-Quran Wa Waqala rahimahullah Wa amma Ma kana yakrawhu Sallallahu alaihi Wasallam sallam Fi salawati Minas suari wal ayat Fa inna thalik Yakhtalifu Bihtilafis salawatil khams Waghairiha Adapun Surat yang dibaca Nabi Di dalam salat-salat Dari Surat ataupun ayat-ayat Al-Quran Maka sesungguhnya ini Berbeda Masing-masingnya Mengikuti perbedaan dari Salat-salat tersebut mengikuti perbedaan dari salat-salat lima waktu dan juga salat-salat selainnya. Dari salat lima waktu tersendiri itu memiliki perbedaan bacaan satu salat dengan yang lainnya. Begitu pula dalam salat sunnah memiliki perbedaan antara salat sunnah yang satu dengan yang lainnya. Wahai <tuh> tafsilun dzalika mubtadi'ina bis-salawat bis-salatil ula minal khams dan berikut ini perincian perincian dari riwayat-riwayat yang -riwayat, akan diawali dengan salat yang paling yang paling pertama atau salat di sini adalah salat subuh qala rahimallahu salatul fajr salat al-fajr atau salat subuh. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra fiha bi al mufassal. Hadis ini riwayat An-Nasai dan yang selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu haditsun sahih Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh dengan surat-surat tual al-mufassal. Fa kana yaqra al-waqi'ah wa nahwaha min as-suwar fi ra'atain. Hadis ini riwayat Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Jabir bin Samrah. Hadithun sahih Dan terkadang Nabi SAW beliau membaca surat al waqiah Dan juga surat yang semisalnya Pada dua rakaat Salat Al-Fajr Waqala rahimahullah waqara'a Min surati At-Tur Wa thalika Fi hajjatil wada' ada ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat ya Ummi Salamah radhiyallahu anha Pada hari haji wada beliau membaca dalam salat subuhnya surat At-Tur Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan yaqra qaf wal quran al majid wa nahha fi ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Qutbah Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu hadisun sahih dan terkadang Nabi membaca surat Qaf Al-Quran Al-Majid dan yang semisalnya pada rakaat yang pertama. Wa qala rahimahullahu wa yaqra' bi mufassal Ka idh asy-syamsu kuwirat ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Amr bin Hurayth dari sahabat Amr bin Hurayth hadis sahih dan sahabat Amr bin Hurayth disebutkan oleh Al Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al Siyar wa kana Amr ibn Hurayth min baqaya ashabi Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Alladzina kanu Nazalu al-Kufah Beliau ini adalah Di antara sahabat Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang terakhir Dan mereka itu tinggal di Kufah yeah. Ya Jadi sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi <coughs> yang masuk Islam di usia yang masih muda disebutkan oleh alim al-waqidi qabada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa al-amr bin hurayth 12 sanatan wa kana min aghna ahli al atau kana min aghna ahli al-kufa al-imam al-waqidi menyebutkan ketika nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal Sahabat Amr Ibn Khuraif Usianya dalam Umur 12 tahun 12 tahun Nabi meninggal Masih muda nah. Dan beliau Termasuk diantara orang-orang yang Kaya Dari negeri Atau dari penduduk Al-Kufah Jadi beliau radhiyallahu anhu Termasuk sahabat yang terakhir Ya yeah dari sisa-sisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang membaca surat Qasar Al-Mufassal. Mari kita merujuk di permasalahan apa itu Tual Mufassal, Qasar Mufassal, Wasat Al-Mufassal. Nah, Wakar ahiyana yikra bikkisar al mufassal yaitu surat idh shamsukubirat al takbir. Wakar rahimallah ini masih dalam salat salat apa ini salat subuh kita belum berpindah di salat-salat lainnya. Wakar amar dan idh zul zilat fi al hatta qala rawi fala adri an rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara dzalika amdan hadis ini riwayat al imam abu dawud dari rajulun minas sahabah dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya dan hadis ini hadis sahih dan sebagaimana yang telah kita lewati bahawa ibhamus sahabat la yaduru fi riwayah tidak ada penyebutan nama sahabat atau ketika nama sahabat tersebut dihilangkan disebutkan rajulun atau yang semisalnya maka ini tidak mempengaruhi kesahihan dari riwayat tersebut dikarenakan para sahabat itu semuanya adalah kulluhum adul ini dimaksud dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah an ashabata kulluhum udulun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca sekali dengan surat idza zulzilat alzalzalah di solat subuh di kedua rokaatnya sampai perawi dari hadis ini berkata maka aku tidak mengetahui apakah nabi itu lupa atau beliau membacanya dengan sengaja. Wa qala rahimallahu fi as-safar qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini riwayat Al Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadisun sahih. Dan Nabi SAW Di dalam safarnya Beliau membaca Dari solat subuh Surat Al-Falaq Qul a'udhu birabbil falak Kemudian di rakahat yang kedua Membaca Qul a'udhu birabbil nas Surat an nas Ini di dalam safar Dan ini telah kita lewati Bahawa yang sunnah Ketika seseorang safar Mengimami jamaah manusia imam iku muslimin dalam kan dia safar dan jamaah itu juga safar maka disunnahkan untuk ikhtisar ya meringkas atau meringankan salatnya sampai pun dalam salat subuh ini yang sunnah waqala rahimallahu waqala liuqbah Ibni amir radhiyallahu anhu iqra fi salatika al almuawwidatain Famatagawad, matagawzun bimithlih ma. Hal ini riwayat Abu Dawud an Rasulin mina Sahabah, dari seorang Sahabat. Wahai hadith Sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada Sahabat Uqbah bin Amir, Rasulillahin. Bacalah olehmu di dalam salatmu dua surat ini. Al-Mu'awwidatain. Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Kata beliau Alaihi SAW, Fama ta'awwadham ta'awwidun bimithlihima. Sesungguhnya atau disebabkan tidak ada surat yang dapat dipakai untuk meminta perlindungan yang serupa atau lebih baik dengan kedua surat ini. Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Oleh karena itu dijuluki sebagai surat Al-Muawwidhatain. Surat yang dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Dua surat. Wa qala rahimallahu wa kana ahyanan yaqra bi aktsari au bi aktsara min dhalik fa yaqra'u Settina ayatan fa'akthar Hadith ini Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari sahabat Abu Barzah Nadalah bin Ubaid Al-Aslami Abu Barzah Nadalah Dengan bat Bin Ubaid Al-Aslami Dan disebutkan dalam siar bahwa wakana kahinan kabiran fil jahiliyah. Kemudian aslama radhiyallahu an. Abu Barzara al-Aslami Dahulunya adalah dukun yang besar. Ya, dukun yang terkenal. masyhur. Disebutkan kabiran ini juga memiliki ilmu yang banyak. Dahulunya di zaman Jahiliyah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dan dia masuk ke dalam Islam. Rasulullah An. Dan itu dengan surat yang lebih panjang daripada yang telah disebutkan. Wakaanaya Qur'an dan Nabi Sallam membaca 60 ayat Al Ba'adur Ruad. La adri fi احدى الركعتين او في كلتيهما الراوي yang menyebutkan hadis ini dia berkata maka aku tidak mengetahui apakah beliau membaca 60 ayat ini dalam satu rakaat atau dibaca di dibagi dalam dua rakaat waqala rahimahullahu ta'ala wa kana yaqra bi surati ar-rum Hadith ini, riwayat Al-Imam An-Nasai, An-Rajulin minas-Sohabah, Wasanaduhu Hasan, Atau Jayid, disebutkan oleh Al-Imam Albani, Wasanaduhu Jayid. Nabi SAW dalam salat subuhnya, beliau membaca surat Ar-Rum. Wa qala rahimallahu ahiyanan Bisurati Yasin Hadith ini riwayat al Ahmad Dari sahabat Jabir bin Samrah Hadithun Hasan Dan terkadang beliau Membaca Di dalam salat subuhnya Surat Yasin Jadi dibagi dua Ar-Rum dibagi dua Kemudian Yasin dibagi dua Wa qala rahimallahu wa maratan shalla subha bi Makkah fastaftaha suratul mu'minin atau fastaftaha suratul mu'minin hatta jaa'u dzikru Musa wa Harun atau dzikru Isa syakka ba'd ar-ruwat akhadathu sa'latun Hadith ini Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Wa Muslim Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari Sahabat Abdullah Bin Saib Radhi Allah an. Dan pernah sekali Beliau salat Subuh Di Makkah Dan beliau membaca Surat Al-Mu'minin sampai pada ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Harun yang disebutkan dalam pencatatan kaki ayat tersebut berbunyi sum arsalna Musa wa akhahu Harun biayatina wasultanin mubin atau ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Isa di mana ayat ini datang setelah Empat ayat setelahnya wa ja'alna ibn Maryam وأمه آية وآوينهما إلى ربّة ذات قرار ومعين. Nampak sampai di sini? Beliau rukuk. Nampak? Ahwadatuh saalah. Ya, ketika itu sampai di sini, maka perawi menyebutkan bahawa Nabi saw itu beliau batuk. Ya, saalah itulah batuk. Sampai di sini beliau berhenti karena batuk, tersedak karena batuk, kemudian beliau Rukuk. Ruku nah, Sampai di ayat sini Maka beliau S.A.W. telah membaca sekitar 46 ayat Sampai 50 Ayat <tuh> Hadis ini menunjukkan kepada kita Juga faidah Bahawa Batuk itu tidak membatalkan Salat Batuk itu tidak membatalkan Salat Kalau seandainya batal maka Beliau akan keluar dari solatnya, tapi ini tidak. Beliau tetap melanjutkan solatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakan ahiyanan ya umhum fiha bi as-saffat. Hadis ini riwayat al Alimah Ahmad dari Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Haditsun Sahih. Dan terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami. Kau muslimin dengan membaca surat as saffat As-Safat nah. Ini sekitar Tiga lembar Tiga lembar lebih 170 sekian ayat Wa kana yusalliha Yawmal jum'ah Bi alif lamim Tanzil as sajdah Fi ra'atil ula Wa thaniyah. Bihal ata'an al-insan Hadis ini Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Dan beliau S.A.W Membaca Di dalam salat subuh pada hari Jumat Dengan surat Alif Lamim Tanzil Yaitu surat As-Sajdah di rakaat yang pertama kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca hal ata al insan atau surat al insan dan fi raqati alula wa yuqassir fi althaniyah hadis ini riwayat al imam al bukhari dan imam muslim dari sahabat abi qatadah al harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu haditsun sahih muttafaqun alaih dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua Pada bab ini terdapat permasalahan yang berkaitan tentang pembahasan mahya qiraat nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawatih al khams surat apa yang dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat lima waktunya ini yang dibahas dalam bab ini di sini kita bagi menjadi dua dua bagian Awalan yang pertama al aslu fil qiraah annahu yaqra ma tayassara min fal amru wasi' yajuzu li hukum asalnya di dalam bacaan surat dari al-quran ketika seorang salat hukum asalnya lah dia membaca sesuai dengan apa yang mudah baginya yaqra'u mata yassaram dalam perkara ini, wasi' lapang, luas. Nah, Diperbolehkan bagi setiap orang yang sholat untuk membaca setelah surat Al-Fatihah dengan segala macam surat yang dia kendaki untuk dia baca dalam atau dari Al-Quran. Wahada bi-ijmai ahli ilm. Ini dari pendapatnya kesepakatan ijma ahli ilm. Nakalahu an-nawbi. Dinukilkan dari imam An-Nawi Rahimahullah taala. Ini bagian yang pertama. Ini adalah hukum asalnya. Setelah itu kita akan masuk ya, tentang riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang atau bacaan yang beliau baca. Bagian yang kedua wasani Wal aghlabu min qira'at nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalawatihi al-khams qara'a minal mufassal. Nah, ulangi. Wal min qira'at nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawatih al-khams qara'a minal mufassal. Yang paling seringnya, al-aghlab yang paling banyaknya dari bacaan Nabi sallallahu wasallam di dalam salat salat lima waktunya itu beliau membaca atau mengambil dari surat-surat al-mufassal di sini kita meraja Apa itu surat Al-Mufassal Taib ada yang masih ingat? Taib Al-Mufassal terbagi menjadi tiga Ya kan? Al-Mufassal Terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Tual Al-Mufassal Ini dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat Ahsan itu Kemudian yang kedua Wasetul Mufassal ya Pertengahan Ini dimulai dari surat An-Naba Sampai surat Al-Lail Kemudian yang terakhir Yang ketiga adalah Kisar Al-Mufassal Ini dimulai dari surat Ad-Duha Sampai surat An-Nas Ini yang Paling sering dibaca oleh Nabi dan keumumannya Beliau baca dalam Salat-salat lima waktunya Dari Al-Mufassal apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dari hadis Abdullah Ibnu Amr. Riwayat Abu Daud, haditsun sahih. Beliau menyebutkan ma minal mufassal suratun saghiratun wala kabiratun illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas biha fil maktubah. Sungguh, Tidaklah Surat-surat yang ada di Mufassal Berarti dari surat Qaf Seterusnya sampai surat An-Nas ya, Kalau di Ukuranlah dari jus eh, Akhir 26 27 28 29 sampai 30 Sekitar 5 jus ini Lebih sedikit Inilah Al-Mufassal Kata Beliau Radiyallahu'an Sungguh tidaklah surat-surat yang ada di al mufassal ini, baik surat yang kecilnya atau yang pendeknya, sampai surat yang besarnya, yang panjangnya. Nah, illa melainkan seluruhnya itu aku telah mendengarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami bacaan dengan surat tersebut di dalam solat solat lima waktu. Nah, artinya di sini mang, ya para sahabat menghafal sekali ya apa yang dibaca oleh nabi nah dan yang mereka dapatkan dari keseringannya adalah Surat-surat al-mufassal hadis yang kedua hadis abu hurairah radhiyallahu anhi riwayat imam ahmad ini lebih lebih spesifik atau lebih jelas lebih detail beliau menyebutkan radhiyallahu anhu kana yaqra' fil maghrib biqisar al-mufassal wa yaqra' fil isha biwastil mufassal, wayaqra fi subhi bi taul mufassal. Nabi membaca dalam salat maghribnya itu surat-surat kesar mufassal. Berarti dari surat ad duha sampai surat nas. Dan beliau membaca dalam salat isyaknya wastil mufassal dari surat enam an sampai surat al Layl. Kemudian beliau membaca dalam solat subuhnya, Nah ini, Nah, solat subuhnya, Bitu lil mufassal, Dengan surat yang tul mufassal, Yaitu, Dari surat Qaf, sampai surat, Al-Mursalat, Taib dua hadis ini yang, Dijadikan istilah, Oleh para ulama, Bahwasannya ialah aghlab, Yang paling seringnya, Nah, Dan sana ada nanti insyaAllah, Kita akan, Baca terus riwayat-riwayatnya, Keluar dari kebiasaan ini, ya keluar dari kebiasaan ini bahkan sangat atau sekali saja beliau amalkan dalam seumur seumur hidupnya seperti beliau membaca dalam enam insya Allah akan datang dalam sholat maghrib beliau membaca surat al-araf eh ya, surat al-araf satu juz lebih atau tiga belas lembar lebih tiga belas setengah lembar Nah beliau membaca surat ini dalam sholat maghrib. Dalam sholat maghrib. Dan ini juga termasuk sunnah. Ya diamalkan sekali. Dalam waktu yang sangat panjang. Ya ini juga diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Semasa hidupnya dalam hanya sekali saja. Membaca surah al-A'raf. Dalam sholat maghrib. InsyaAllah akan datang riwayatnya. Ada pun yang berikutnya. Sholat al-fajr. Kita akan bahas tentang. Surat-surat yang dibaca dalam sholat al-fajr. Wa amma fi salat al-fajr fa kanat al-ghalib min qiraat an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a min tuwal al-mufassal kama Kebiasaan nabi di dalam salat subuhnya beliau membaca itu seringnya adalah Tual nah. al-mufassal Lebih mudahnya antum bisa kasih tanda tual al-mufassal itu sudah cukup ya. nah, Artinya Dalam antum sudah membuat rincian tersendiri tentang apa itu tawal mufassal wasta mufassal isharu fasal Hadis yang lainnya disebutkan dari hadis Jabir bin Samrah riwayat Muslim. Kana yaqra' fil fajri qaf wal Qur'anil Majid. Ini hadis yang telah kita baca dari dari bab Beliau membaca surat al dalam salat subuhnya surat qaf. Warawa Ibn Huzaimah an dan juga Ibn Huzaimah menyebutkan dari sahabat Jabir bin Samrah Kana yakra' fi salatil fajri bil waki'ah Beliau membaca surat al-waki'ah Ini yang pertama Wahyanan dan terkadang beliau membaca Wastul mufassal Kama di hadis Amr ibn Huraith Yang telah kita lewati hadis Muslim <coughs> Annahu sami'an Nabi SAW Yakra' fi al-fajri wal Laili iza as'as Ya beliau membaca dalam salat subuhnya enam surat yang ayatnya itu berbunyi walaili ida asas. Ini surat apa ini? Walaili ida asas. Wastubhi ida tenfas. Innu lakaul Rasulin Kerim. Hmm? Sebelumnya at takwir Hasan ah, tu. Ini surat at takwir. Ini Allah wasul mafasal. Ini yang kedua. Wahyianan yauk ramin kiswah remu fasil. Yang ketiga, dan juga terkadang beliau membaca surat-surat yang sangat pendek sekali. Sebagaimana hadis dari Rajul Rasulullah SAW yang telah kita lewati, riwayat Abu Dawud, Sami'atul Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca idha zulzilatil ardu zilzalah dalam dua rakaatnya. Maka aku tidak mengetahui kata Perawi, apakah beliau ini lupa atau beliau sengaja membacanya. Nah. Yang keempat itu ahyanan yakra min ghair al-mufassal. Dan terkadang beliau membaca keluar dari al-mufassal. Nah, sebagaimana hadis Abdullah ibn Sa'ib yang telah kita lewati. Salla binan Nabi SAW as-subha bi-Makkah fastaftaha surat al-mu'minin. Beliau mengimami salat kami di salat bersama kami dalam atau di kota Makkah. Beliau memulai dengan surat al-mu'minin atau al-mu'minun. Kemudian juga hadis Abdullah Ibn Amr. Kan Nabi SAW. Ya ummuna. Bi as saffat Atau as-safat. Fi solati al-fajr. Beliau mengimami kami. Dengan surat as-safat. Dalam solat al-fajr. Bab yang berikutnya. Al-Qura'ah. Qiyasun Nati' al Fajr. Bacaan di dalam salat sunnah subuh. Salat subuh sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan di dalam salat sunnah subuh atau Rak'atin al Fajr. Yang insya Allah, akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Bismillahi, al Fajr. Hmm. Nak tafwid bihadal qadar. Subhanallahumma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wassalam Alhamdulillahirrahmanirrahim